Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun megjoroa dhe falenderojm. Ne vetëm prej ndihmave falë kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, bi shokët dhe të gjitha ata që ndjekin rrugën e tij ditën ditën në fund të kësaj bote do të vërdojmë edhe sëtë me lene Allah të mërnuar në një prej vlerave të radhës që duhet të pajisët me të gjithë dhe besimtare muslimani është i drejtë edhe muslimani e fletë të vërtetën kjo është kërkjes e besimit do të atësit të besënë Allah në gjelë dhe gjelëri hu me automatizm kërkot për i te që tashme tjesh i pa isur me disa vlerar, virtyte, njerëzore. E disën nga këto vlerar dhe virtyte njerëzore i kemi tërtuar në disa takime të kaluarën, e sot dhe të vazhdojmë me një vler të re, përëndësyshme edhe shumë të domazdoshme njëtën tonë për detshme. Fjalla e dhenë, marveshje mes njerëzve, përëmtimi e dhenë, është obligim të zbatohetë. Kërë muslimani e japë fjallën, prëmëton për diqka. Kërë muslimani mire të vëshme diken marveshjet qartë, atër e ka obligim me zbatu. Nëse nuk e zbatën, bën mëkat, bën shkelje. Dhe kjo është, pa dyshin pastaj, rezultat i dëpsimit të imanit e ti. Nuk e ka imanin regull, aj që nuk e manë fjallën. Aj që nuk i zbatën marveshjet, nuk e ka besimin në regull. Çka thot Allahu xhënna xhelal në Kur'an për këtë çështje. Kur Allahu i lavdron njerëzit e mirë, ata që kanë cilësi të mira, thot Allahu xhënna xhelahu ala ulmufun bi ahdihim idha ahadu. Edhe ata tësinët e zbatojnë fjalën e dhënë, premtimin, marrëveshën, kur e marrin përsipër. Po një musliman e merr përsipër një premtim, një musliman e merr përsipër një marrëveshje mjekën Allahu thot besimtari e qenë vanë edhe ka nëmru Allahu edhe disa cilësitira e pasaj ka thonë Allahu në fund të jetit fë inën Allahe ju hibbul mëtëtëki unë ka përmenë Allahu prëmtimin që e zbatën besimtari mërveshen ka përmenë disa cilësitira në fund ka thonë Allahu i dënë ata qenë të devatëshëm dhe me thonë njëri devatëshëm besimtari drejtë nuk e shkjitë fjallën Nuk e shkill përëmtimin e dhonë. Nuk e prish marveshen. Po aje e qënë dinë fundi. Kjo është muslimoni. Gjithashtot, Zotë i Gjelleona kur fletë në onën tjetëk për njërështë jotë mirë. Për njërështë të cilët dëmohon nuk e, e mojnë fjallën. Ata që të rathojnë. Allah o thotë, Fëbima nëqëdihim mi thëqohë, Le anahum, O gjëalna kulubohum qësia përshka këse e trathanin fjallën e dhenë e preshtin mardheshen i malkuam dhe u abëm zamrat e ngurta në ndënim për më katën e madhë që kanë bërë zeshtu Allahu gjëllë e walla thot u aufu bin ahd in në l'ahdhe kane mes ula dhe prëmtimin mardheshen zbatana nga se keni më upyt për tete ka Allahu dhe më thonë Allah komë det vet pse kur je marrësh në filonin, më e kry punën kështu si a ke kërkuar që duhet, pse pse i ke premtu filonin ta krykit punë kët kohë si ke kërkuar, pse komë pyet Allah xhallahu xhelalu e kështu mëron. Von marrëshje. Një zënënik soi bote, bëj marrëshje të llojleshme, un do të përmani tani llojet e marrëshjeve. Mir po fyllë më kuptuese, çdo marrëshje, nga më e lartha deri ta jë më ulta, janë obligim zbotuar dhe për këtë njëri rekomandon polëzi për Allah të mallon. Nuk ka ashtyr veçme don fjalën, tani valla Aziz smu po puna, jo ka dal, duhet më më të mirë, më s'premtoj, ose spa ku thuj do të mundohem e shoh. Po fjalë prem që njeri me llogarit të premtimin tënd, njeri me llogarit marrëveshën me ty, pastaj më mos më zbatu me ty, pa shkelje më. Për këtë njëri rekomandon llogari për Allah të mallon. Sa të premtimet janë bu thjeshta, të premton se kokole, pse është shkel pastaj zbut nomën. Dhe sa pejgamberi, aleshen qëfar ka thërë? Qëkani këtojnë fjallët Allahu? Qëfar të pejgamberi, aleshen sallat wa sallam? Në do të mi kumtu së rizësht? Kërë Allah fredi qëka në, a zë ba me thonë zhëj? Po thatë mirë, mirë e ka zotëi, po s'ka apo. A ka thënë zotëi, u krykëpun? Qështë të të është? E qëfar tha pejgamberi, aleshen sallat wa sallam? Thë ajëtul munafiki, thë nëzhet. Thë shën Dy fytyr janë tri. Po një njëri dy fytyrë ka trisha ja. Një prishje vetë një hipokrit me dy fytyra është kur premton e prish premtimin. E çako gole broto. Hesmë gjithë broto. Njëri ti nduhet problem. Ti na marr vesh po burr s'po dal. Po von hallall e lajmërën për para. Nduhetin këto puni me njerëz dha. Mir po më neglizhen. Pasni po mund dhe mundë, thjesht, pas një përgjëtësi, më shmi do njëri në fjallë, me prish marveshje, me mashtru, këtës janë ciltit besimtarit. Ndërë dhe, dhe tha pegamberi sa zërëm, a e që kështupan, kjo rralisht, e ka një shenë për shenjeve të dyftyrësisë Allah Ndërsa, të, në rrujtë. Ndërësa, të dorëzët, kërë dhërëme e folë për marveshjet, për fjallën e dhënë, më në thasht, nuk janë Ka kategori kategori kolloja ka me punë përgjithësi unë më i nda marrëveshjet edhe premtimet e dhëna mundeni më i nda dy kategori kryesore. Cilat janë kategoria e parë e cila është kategoria par, e është kategoria dytë. Kategoria e parë është marrëveshja me Allahun. Marrëveshja me Zotin. Kategoria e parë është premtimi që ja kemi dhënë Zotit. Mërveshja e nënshkruar mes neve mes Allahut E kur i në morë është në mëzotin? Kur u kona? E qëka këna përmtu në Allahut? Shumë Filëmisht, Allah u e përmantë të vërmuzar Një përmtim që neve taksh nuk në kujtuat detalesht Por Allah u fletë për atë kumë Kër endë kemi qenë në botin e shpitrëve Endë nuk kemi bashku me trupë Të na pleqë të shkinë kalu bela طبعا كالو بلايا ها كفرنا الله ان قران كات الله جل جلاله قال ان قران واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم واشهدهم على انفسهم ان استبرب بكم قالوا بلى شهدنا فث <تصفيق> الله ان قران كيو لا تيشا ورتت الله نا فلت برني كوچ اي ادين Nuk në vend nuk na kujtohet, a ke po kërë për shembull, ja këndon fiolën dikut për diçka, vjen mas një vietë të çfarë kë thon. Vallahi s'më kujtohet. Kë thon Roma, apo thuti ç'është kjo dësht? Se i besuam shumë kur ne kominci mharru. Njëri ti beson, e Allahut Allahu po na thot, Allahu id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim. Kujt është që anëna kuriznë ademit Allahu. Ënde se i krijoi si njerëz, buat në, në, në shpirtërave. Natku O ështëgëdhëm ala enfusihim Allahu Gjellewala O amunit dëshmin Qëla është dëshmija? Elestu bi Rabbikum A jam une zoti i juaj A keni me mgu mu kushkanin dunja Kalu bela Than, kalu, than, bela Gjithë së si e zotë kërë me mgu E këna ronë fjallën Do më në të nërëzët përremendoje për shambu Përremendoje Në venë i bukur, me lumej, me danat me... minat e mirë po aty ndirë, aty ndirë shkronë, aty ndirë shkronë. Këtë hyn veç a i cili i respektanë regullatë. Nuk ka regullatë. Ti thush e qëta regullatë në këtu, qëta regullatë? Ti ka zojnë. Nuk duhet me i së rrugën, nuk duhet me këput në i lullit e pse dukët e bukur, nuk banë kja. Nuk dhe regullatë. A po pranën me i, as po pranën? Pranën me i, u krytash, ti ke po marrveshje. Zetën të ime shku me marrë, për shemblë, në himen i shtetë. Do të ime shku me marrë vizën. A ta, para se me të adhën vizën, ti ka dhën dhe regula. Kërë të finë të venin tonë, duhet kja, duhet kjo sigurim, duhet kja, këto regula, i përmbash. Pse? Pse, ke marrë vizën bi bazën e një marrveshje. Shkan me një ven me punu, merr leje qëndrim, aty. Ta jepin leje, klojnë me nejtë, bandi me punu të na. Men, po këtu ka reg Inë në shru në regullë është marveshje. Mirë me gjithë kënë ka marveshje. Për me hy, për me vlevisë gjithë kënë. E me Allah me hi në dunja, e me shëzut dunjone t'ja ka marveshje. Ka marveshje. E po. Ti këtën dunja, para se me hi në dunja. Allah t'ka dhëmë, këm i me një vend, ka më të dasht ujë, buka, oksigeni, ka më të dasht kjo, ka më të dasht kjo. Ka do regullë, mas shkeltë, mas bikum, a mësë shkelë të, mësë bë këtu Unë jimë së juve, jimë gëni mu, apo mirë më i dheshtë, na këna thonë, Allah po thotë këna thonë, gjithës e si zëtja. Këni tash. Apo? E të një, da, krejtë njësën i në dunja, të gjithë njësë kanë i në dunja, bi bazë në kësaj marveshje. E disa e kanë majtë fjallin, e disa e kanë shkjën fjallin. Që ata muslimani, e manë fjallin edhe në zëtjit të mënë. Edhe në at Po bespam kujtohet, vetë nëse ne bëjmë zot kujto me një herë, përshëndet. Ta ka kujtuar edhe një herë. Çiçme ka kujtu? E ka thju pejgamberin Al-Aseton. E ardha ai kena beson. Na ka thanë la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Çi kjo është e që ka thënë atë njëjtë. Atë na ka thon kur e ka von shpirt, kujtohet tash për të me vet dia, plot me lirit plot, e pranova mbyrëshën. La ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Ti e pranova mbyrëshën. Për kët, për kët fjalë të dhën, pak flasin njerëzit. Apo Flasim pra lojnë e dyjt, premtimi dhe fjale a dhenë dhe marvesha me njerëzit, edhe kjo është shumë rëndësia dhe për këtë kemi me folë. E po ne e sinës, e para që dhe në pasë parasyr është fjale a dhenë kujtë, Allahu Gjendevala. Në, njëri kur finë në islam të ndruzër, thotë la ilahe illa muhamadu rasulimba, në botë musliman. Dhe kjo fjale nuk është tjeshve fjale, Kë fjo është marvejshë, që kjo është marvejshë, marvejshë, qëka të të të të të marvejshë? Të të të la ilahe illa Allah, qëka të dë dëmë edhonë la ilahe illa Allah? Në marvejshë më budu me ditë, e ki pa përshamë kër të të ki një marvejshë, të të të të të të shumë, të të marvejshë bë qatëja, shkon tek kush shkon tek avokati shkon te noteri shkon te juristi ta sqe ng ta interpreton marrëveshën atë çoha që kjo po do çështë do të thonë nëse ti je në shku duhesh më përmbaj se çon burg ah tash e mora vesh e eh, do të thonë na kimon thon, la ilaha illallah po çka po do të thonë me, thon, me bashthamun unë ta kaqoj tashat ma chimë ka mësua allah xhallahu ala këtë kuran apo kena nevojë me interpreto la ilaha illallah e kurrëgur do të kush, dhët, la ilaha illallah qëfarë besërja i abzotit, qëka i tëta i zotë me këzion? I thotë, nuk ka me adhuru, nuk ka me e dëgju, asë me i unë nështru, asë hujtë përste jo Allah. Që ata ulemot i kam përben, disa kushtet fjales La ilaha illallah. Dëmë thonë, për më ullëgarit, se e ke zbatu marveshën me Allahum, du është një përmbajt disa kushteve. I kanë thonë djetartë kushtet e fjales La ilaha illallah. Kjo fjallë ka që më ad Kjo fjallë që përshënë ma shumë se krejtë qilë dhe tukatë. Fjallë e ronë o kja, fjallë e rëndësishmë është kja. A mundë me kunë kjo fjallë veç, fjallë guaj që ështërë. Jo, jo, me kunë. Eki, po, sa so më e rëndësishmë është marveshja, apo, sa so më e rëndësishmë është puna, që ka qënë trasha, ka 200-300 faqë marveshja, gjdo senë parashjetë, gjithës shka është atërë. Sa so më a A kom marrëveshje më të rëndësishme dhe më të shajit se son marrveshja mes Allahut e dërobit. Skollën. Për të do më kuptoj çka kemi thonë më. Çfarë besia që më dhon Zoti Xhallavula? Kushti i parë fjalës la ilahe illallah është me diçka po thu. E çka po thon pronë ti po thu nuk meriton gjodo Zot tjetër çë e adoron dikush apo posallahu është i kot Zoti i vetëm, që existan, i vetëm që ekziston, krijuesi i vetëm, furnizuesi i vetëm, sunduesi i vetëm, i vetmi që jep jetën, i vetmi që merr jetën, i vetmi që, që meriton të adhurohet. I gjithë dishmi, as kush nuk din si ai, ai din më shumë për neva. Është kush? Allah. A dinkit mua? Po. Po e di këtë punë. Mirë, a duhet dhe shme ditë? Jo. Kushti i dytë ka honë në limaja? E li e kinë. Me konë i bindën që i qështët është të përë. Që ka do sanë që ne i dinë, po. Ja. Dija është e para e dyta me konë i bindën. Ja, e qështët është selkun, heq, as tëpë, as kërkush, heq. Deklarim i pa mahu shumë, i pa thyshëm, i pa l'kun shumë, i kësaj dëshmije, i këti përëmtimi. Që Në mërëmishë. Pe kushtve që i kam përmenu le matë është, është së të ku. Me thonë me vërtëci. Me vërtëci. Qaj bërë me vërtëci për shamë. Ti i thush njënit, Wallet, kam shpirët, të kamë jaranë shpirët, kam. dhe po. I thush, të kamë jaranë zanët, dhe po. A ji i vërtë, asë i vërtë, cë dimë, no. Qështu të thët njëra, përë. Njesër i vjenë një interes të dikoshtja të rëtonë qe tiaronën e shpirtit e lën i buquat një ran i tetë i shpirtit apo çu ky hap pas për ime që po ja lën shpirtin jo se pas për me se jeroni shpirtit sjapo si për pora se subo për pora ata ajo vop për shpirt po kur parja ta merr ose ta lën jeronë shpirtit i bian që se ke thon për nime ai bian që s'o se ke thon për nime me pa thon për nime atë e ku e dinë a ke thon për nime vin provat Vjen ai, e ç'është. Donëthon edhe kaja jona. A ke thon për një mer kët punj, ti vetë Zoti din më shmire. Edhe ato kemu, a ke thon se po. Vjen kjo citata që më nguzoti ndhem ka pak. Duhet pak maran. Apo e hajt ta tashojmaki për më. Për sabahul vjen ku me fol sabon. Marrëshja, o rob, ti ke thon se për ti xhumë është më i dashur, për ti ke thon se Allah është më i dashur se xhumë. Ti kje thonë se, as ftafti, as mdzeti, as kërçkafi së më nërë pizutit, tashkë, hajde kalzo që për i me e kje pasë, qështë të më rrëndë? Vja në Ramazanit, temperatura e naltë, e kështë më rrëndë, kalzo që kje pasë për i me, qështë më rrëndë? Andaj, me thonë me vërteci, jo me, me ulkundë në këtë dëshmijëmë. Qështë të më ku një sinqertë, dhe njështë për i të ladhë në, s'ka tanim mos më thon, mos më bë këto sundrime këta. E thënë, ja, s'kam me këta, po ata pa, pa kërkën hiç veç me Zotin. Ihlas. Si ti po lodhjeve ora. Prekushtave teksa fjala është me unë ngjështru. Thot kjo fjalë që shto ti thua kryzat më shto. Vijan që thot që qe kjo. Ti ke bën me thon la ilaha illa. Ngjështrim pa kontestueshëm. Që ata Allahu xhallahu ala në fund të sures Bekara, kulli ka perman musliman të mirë, besimtar të drejt. Çka ka thon? Wa qalu dëgjuamë e patuamë gëfranë ka robënë u ai lekë mesirë bashim të udatë tonë na dëgjuamë zot na na e morën as çka thati çka bëjmë na ata na dajnë zhduhemi a os ndrojë kur për shembull me formum komision edhe me ard një ajet koralor allah do ç'është më vonë vetë prezë se na tash na ka shkruar këtu kërkesën tonë a për problem se vrojim a bën ç'u muslimanë A ko komisione që shqyrtojnë kërkesat ja. e Allahut? Jo. Kërkesat çdo kujt mundën me ushtru. Post Allahu Jalla Wala, nuk shqyrtohet vendimi i tij apo. Jo, jo. Kur kije kur kije sa ti vendimi i tij zbatohet, nuk shqyrtohet. Pse? Nga se ta them se pait me mundësh jam mundësi se pse Allahu shon për këtë punë, po sa më kuptoj. Jo? Nëse për shembull Akademikët e një veni, Akademikët e një veni, mbledhen edhe bi një vendim historik për venë e ty në po. Thojmë, për, për shambull, ne shkjenca e akademive, një don, elita e, e intelektualve e akademikve të veni, e shohim se në interes të venit është që shtu me po, për shambull, ndodhë kjo punë, akademik që të punë e kanë, me në ka du kamera. Pastaj këtë vedim të akademikve, e chu encierrë fëmijë çka po jamë mërmë ne ju për këtë vendim pa më marrëm as më marr. A bën dikush shik punë vendimin akademik vetëm që encierrë. Çka po tani për këtë punë. Edhe pse edhe ata në encierrë janë njerëz, edhe këta janë njerëz. Dallimin e kanë në moshë, këta shumë shpejt bën si këta, nëse ata ja e u kalojnë. Me çpun kohe. Apo megjithatë me zban e çështë ka mundësi me shyrtu dikush vendimin e dikujt që kurse bosi ai. Asë hisë nukasë si jajë A është e ligjikësme A qështët Nësë Allah u ka thonë Ne të kanë me e koptu drejtë një në masë pare A është qështët aman A pëllipë zotë i qështë aman Po, nëse bildimi se kështu Allah u përkërkan Nësë kem që ashtë shurëtojë matë Nësë kem që ashtë shurë matë Këja është piesë e marveshës Qështë të kë thonë Regullë e kështë marveshën ma Allah në ësht qëllon të amido sene të atë. Që gjitho njërin du njoj ka sene të dome. Apo, qështë i ka të dome? Nuk ka njërin në bot që gjithë qka e ka të mirë dhe gjithë qka e ka të keqe, s'ka kështo. Ka njërin në bot që diqka e konsën të mirë edhe dëm, e dëmë e diqka e konsën të keqe edhe e urejnë. Apo qështu? Tani, a e dojmë nga të njëtën, e urejmë të njëtën këtë i shka tjetër? Po s'ka njërin dunja që krejë që ka ka i dënejë. S'ka kështë, e s'ka kështë, se kështë nuk në mund në mund njërën njërën. Për njërin përshamu, për njërin me e dashtë smujen, qëllimisht me shkuën e për meset ku e infektuat e mu smu. Ako është në njërin, njërin nuk e dënë smujen, i këpisoj, e dënë shnetën. Për në njërin dunja ka, dhe që ka dënë edhe dhe që ka nuk dënë bibozën çkafeti po i don sanat përshëmull çu studenti që kjo është e mirë kjo është e keq përshëmull a ke kry shkolë për këtë punë a ke pëondër përshëmull nota më ondër po i don senet me çka piton të sanat mos timoni don sanat në fjalë la ilahe illallah pse pe dën këtë punë pse e dën la ilahe illallah zoti jam e don unë e e pe do pse spe dën këtë pse zoti jam spe dën që shtoj e ka mës limoni. Marveshja është me darës që ka dënzoti edhe mos me darës që ka nuk dënzoti. Që kema marveshja. Përndaj, zbatimi i marveshja me Allahën të dërgë është pjesë për bërse e kësoj vlere, e këti vijututit, që Allah ka kërku pe në evot. Përndaj, kër pjesë e por, ta zbatosh marveshjen me Allahën. E pas të të dërgëtu e për zbatimin e marveshja në konë me zvete. Kohlla Allahu subhanahu wa taala, që njeriu bëhet zot. Edhe por do të diskutojmë shon takimin e asaj. Mi poshtë me këto kushte pa ta mundsin, desha që të fokusojmë tek çështja e zbatimit të marrëveshjes fjalës së dhënë, premtimit të dhënë. Duke filluar nga fjala e dhënë dhe, dhe premtimi i dhënë kuq Allahu xhallahu wala, e premtimi i dhënë Allahut është për mes fjalës la ilaha illallah, e cila i ka këtë rregull, rregullin e parë e dijes, e bindjes, e vërtetësisë, me ku vërtet tamam jome rajt. Më gënu, se jë ditë e tetë, apo pastaj në ushtrimin, pranimin, ke çfarë të përsalla pranoi, et të kontestoj çështash dhe në fund me çësion e du dikon, me çësion e sa du dikon, me çësion e duçi të fion, me çësion e duçi të fion e kështu e kështu me radhë. Kush e zbaton këtë temp, Zoti xallahu ala i premton atij se komë bën gat devoshmit e komesh për bli. E Allahu thot në Kur'an inna llaha la yukhliful m'ad. Allahu nuk e thën premtimin. Bëhunit bindun, se nëse e zbatën një përëmtimin, shumë feshë më atë e përka me e zbatu Allah përbali u më tërën. Kjo është marveshja mesur edhe mes, mes Allah të mënorë, Allah në mënësov me e zbatu përëmtimin, me e realizu marveshjen e nëshkuar me Allah, me qunë vend përëmtimin dhe fjarë dhe besën, që e të në dhënë zotit tonë se këna mënajt stabil që nërru shumë këse marveshja, dhe i dhe sa të takujmë ty e zëtë. Kjo është marrveshja e besimit mesne, mes një mes Allahut në Bona. Me kaq periodë fund nga sekarda koha e ezanit, të vëlëzë të ne më shtu kërkocha ti plosni sofa sot keni mundësi dhe mos e zgjasni për sofa. Kjo është e para. E dyta, ju kam përmendur në gjumën e kaluar se sot do të vijë ekipi nga domethënë transferuesi i xhakut në Çekokë dhe do të organizohet një aksion për dhurimin e xhakut. Kan kërkuan nga ne që këtë të bëhet edhe në objektin ton xhamis, por ata që ta informoj xhamatin për kët aksion. Ju kemi lemë javën e kaluar, andaj kujto që ka interesim dhe ka mundësi që ta bën kët në objektin e klasës poshtë, pas sa të falet xhumoja. E kam vënë kërkesë me supozitë se do të ketë numër, si zakonisht, domethënë përgjigja në aspekt numërik është domethënë në ësht, nivel teknatshëm, edhe pse ka mundësi që të kemë më shumë, më mirë më mirë, mirë po, megjithatë ka numër njerëz që përgjigjën. Ese të ka numër njerëzve, çka kërkohet më po pas, më pas rregull. Mos me pozhuron. Mëprit, be sapër, nga dal ngadal, se hapi kalla nuk mirat, mirëpoqse nëse mësher më merr bajis se vopën e, e, e madhën. Nuk di vëllai ndëru dorë me gjakun ton që e merr sot petë dikush, sonte këston Allahun në jetë dikujt natën. Edhe po shohim që fatkeqësisht Allahu na rrit nga këto fatkeqi të komunikacionit e nga kjo çmenduri që po ndodh nëpër rrugët e Kosovës, nga së më të vërtetë do të thonë uh, rini e gjenerata e armë që ndoshta ku shede që që ukshën pëharin për desin e për asfalten e Kosovës, pikrish përshkat të pa kujdesis, të pa vëmendjes edhe të pa përgjithsis për balë timonit që e ka në dur e ty nga du. E shumë kërkes atyra që ka me lojvend lion dhe popl lion, dhe që nështë aspekti e shumë detësor, për ndaj ne kërkojmë nga të gjithë që të japin kontributin sot kanë mundësi, mirë po këtë kontribut të japët me dignitet, me disciplin, me edukat dhe me, dhe me regull. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا